וימן להם המלך דבר יום ביומו, מפת בג המלך, ומיין משתב, ולגדלם שנים שלוש, ומקצתם יעמדו לפני המלך. ויהיו בהם מבני יהודה, דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. וישם להם, שר הסריסים, שמות. וישם לדניאל, בלתשצרה, ולחנניה, שדרך. ולמישאל מישך, ולעזריה עבד נגו. וישם דניאל על לבו, אשר לא יתגאל בפת בג המלך ובי משתב. ויבקש משר הסריסים, אשר לא יתגאל. ויתן האלוהים את דניאל לחסד ולרחמים, לפני שר הסריסים. ויאמר שר הסריסים לדניאל, ירא אני את אדוני המלך, אשר מינה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 ויראו לפניך מראינו, ומראה הילדים האוכלים את פת בג המלך, וכאשר תראה עשה עם עבדיך. וישמע להם לדבר הזה, וינשם ימים עשרה. ומקצת ימים עשרה נראה מראהם טוב, ובריאי בשר, מן כל הילדים האוכלים את פת בג המלך. ויהי המלצר נושא את פת בגם.